Ako be besekreti abadu, behin gusenia. Ozan zergiai ingerri zubisztan zale. Bara bakatuko non zuen, zinema zitz egiten dastu mara izi. Ingelzez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez da. Bors, shei, zaz, izortzi, gertzi, hau, hau, Naneluru ez da izaita zai bost, kloon edo bost, antzeriztinez, perfektoak lez. Badan ikeri hori, bakizu zubia egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA agure garko kulturra talarekin segituko dugu gaurkoan ere, Euskal Irratia hauetan eta gaur musika izango dugu jaun jauntaiabet, eta bereziki proiektu batetaz mintzatuko gara. Azken aldian, miren narbaizak, ba, zortzik antuz, osatutako, diska baitu argitaratu. Eibartarrak maiz izenarekin ibilbide berri bat abiatu du, eta seetasun guztia bilduko ditugu gaurkoan. Durangoko azokan, miren narbaizarekin mintzatzeko aukera izan baitu ugu eta Matxin Perezekin batera izan gara. Miren Narbaizarekin mintzatzen. Eta len lehenik Miren Narbaizak kontatu diku bere ibilbide musikala nolakoa izan den eta astapen batean nola eman dituen urratsak Napokeria taldearekin. Miren Narbaiza. Hori da bai. Bai Napokeriarekin 2005. urte harretan izango san. Andermojika ta eta Ba dakit, bost bat argit alpen edo izan genituen eta aurtengo guztalian, erabaki genuen, ja azkenengo kontzertua ematea, bai. Eta, Nutik, Inuzuek, Gako Beltzak, zer da dezprintasuna bian artean? E, hori da, Joseba Belenuarren proiektua, bai. E, Napokairia ginen, Anderre Mujika tabiok, eta... Gero Josea Belenuar ezagutu eta berakoa zuen gogoa zerbait egiteko bakarka ibili baitzen aurrez urte luzez. Eta osatu zuen alde batetik Jose Belenuar eta Gakobeltzak guhiruro ginen, akustikoan, eskaintzak egin dituen kantuak. E, baina baita ibili da duoan Felix buf edo Josea Belenuar ganga izaneko proiektuan ere, bosko bezala sehan bide gain, Felix Buf, Ander Mujika, e, Josebat, Abostok, bai, e, gauza ezberdinak egin ditu, baina, bueno, guztiak eguztiak ere e, amaitu ziren eta berak jarraitzen du bere, bere proiektu pila bat e, aurrera amanez, bai. Eta jarraitzen du, eta jarraitzen du zurikin, gainera, puske bat. E, Josebat, bai, bai, e, diskontan ere horri bilida buru belarri, ekoizpenaren ardura izan du eta, bueno, prozesu guztian izan da hor protagonista, bai, e, bion artean ondu ditugu pixkat kantuak baina bueno berak baduen hor ideia nahiko argi eta badu gaitasuna perspektiba izateko nola kantu bakoitza hantzi eta eta bar eta bueno ba berak eh, eskatu sidania egin zesake eh, lan hori eta ni pozik. eta gainera emaitzarekin eroso oso pozik eh, geratu naiz bai Gan hori da mais proiektua, hon ongiareten utz mais Bai, mais, mais. Eh, mais mise, mise, moduan. Berez maiz da, baina nik ere ja lagun artean mise esaten dut, bezatsuk mise nahi bezala. <laughs> Ba, miren Narbaizaren azken lanaz interesatzen ari gara gaur gure kultura tal honetan eta Maiz Izenarekin abiatu duelarik bere ibilbidean, bere erranak gurera ekarriko ditugu beste behin ere. Mire Narbaiza kontatu zaitegu beste beste, ba zertan da e, Proiektu berri hau. Ba, proiektu hori da nire proiektua. Esan daiteke nire bakarkako lana. El pixkate... E, momenturen baten egon nintzen e, jogabe e, eta momentu hortan ba, pentsatu nuen, bueno, egia esan lagun batek eskatu zidan bere proiektu batean e, ia joko nituen kantu batzuk. Eta horren arira hasi nintzen, vale, ba, prestatuko dute eman aldi bat, eta horri tiraka, ba, kantuak osatzen ju nintzen, eta izena epininue, hasi <laughs> nintzen ja diskoan pentsatzen, eta hori da nire proiektu personalena, bai, orain arte ez dute olakorik egin. Nolatotituzu beste muskariak? Bai, esan behar da, diskoa dugula Joseba Abelestena, e, Ilarri Agirre eta hiruron artean. Josea Bale estenak e, jo ditu batxuak, gitarra, teklatuak, bateriare bai kantu batean, ilargik ere bateriak, eta nint euk ere beste baten bateria eta gitarra eta hotxa. Orduan, e, pixka tiruron artean e, indogu disko guztia. Ezkenean bueno, arrazoia da alde batetik erosotasuna, eta olane petiko mite egin alizatea, e, giro goxo batean, eta... Ba elkarre irrazu lertzen duzu jendearekin. Eta gero egon gara, grabazioa izan da beran, Nafarroan e, Inigo Irazaukiren estudioan. E, alp, aspalditik ja laguna gara, e, Napokairiaren azken diskoa ere, arekin grabatu genuen. Eta, bueno, asko gustatzen zait bere lan egitoko modua, eta hori ere izan da faktore garrantzitsu bat. Banekien, berekin, goxegoan nintzela, eta errez bongo zala dana. orduan, Ba, esan daiteke iru edo lau personen artean egin dogula dena, bai. Napokairia daugako beheltzak, pixkat, naiko folk musika zen, joka jokera joten ziraz, haitik aldaketa hori? E, ez da, aldaketa aurrez pentsatua izan, eh. E, egia da, Josea Belenuarrekin e, jotzen hasi nintzenean, batez ere, gang e, proiektuan, eta gero baitare perlak e, zarauzko taldean izan nahiz jotzen, e, drumcopters beste zarauzko beste neska talde baten, eta horregon da, neretzako aldak eta apunto bat, hartu dudalako gitarra elektrikoa duela bizpairu urte. Eta horrek ekarri du, ba, elektrizitatea eta soinu elektrikoen sale amorratua bilakatzera. Ja, Lehen ba nintzen, entzule bezala, baina jotzen haste zeranean Ni bentzat, harrapatu naho bera bat, eta horregatik baia nahiko naturala izan da, pixkate, rock... Bueno, gogorra ez da izan, ze egia da ez dela oso gogorrare ere diskoa, nire ustez baditu e, giro pausatuagoak, giro rockeroagoak, baina... Baina, bueno, naturala izan da bentzat, ze ia baneraman demoratxo bat gitarra ez Eta kantuen letrai reparatuz zer kontatzen diguzu lan honetan? Bueno, ba, batez ere hitz eh, egiten du bizi daitezkeen edo bizitzen diren eh, aldaketez, eh, izan daiteke modu personalean, eh, taldean, bikotean, eh, nahi bezala ulertu daiteke, baina aldaketak eta gero hoiei diegun beldurrez eta sortzen duten buruko minez eta eta gero ondorioz, e, pixka e, bueno, nahi dut dei bate egin e, nola esan ba, ba bidea egitera uzarttzeko ez, eh, aldaketeei eusteko eta eta batez ere sentitzen duzuunean barrutik baiet, hori dela bidea edo eten behar dela zerbait, bukatu behar dela zerbait edo ba egiteko kasu eta Pixkat. Naiz eta kantuak 8ren egia da danak elkarren antzea badutela sentzu hortan bai Zuzeneko etara begira aurkezpen kontzertuak izango dituz, ondoko jabetetan? E, bai, e, kontua da, buruz orain ez dakidala, baina bai urrengoak ja datorren urtean izango dira, urtarrilean baditut pare bat eta hotxalean sentitzen dut buruz ez dakizkit, baina ipiniko ditut e, sareetan, e, orain jai modan dauden sare sozial eta plat plataforma digitaletan antxe ipiniko ditut, bai, bai. Ba miren, arbaizaren adiarzpen hauekin gelditzen gara, gogoan hartu beraz, maiz deitzen dela bere proiektu berriena, maiz, m-i-c-e idazten delarik, eta argibide guztientzat zat, ba bere bandekan porrealdera, jodezak ezue, maiznaiz.bandekan.com -nice webunera joz. ga izan da garkoak emanduen guztian zule, Nealetik besterik ez, Aio? Ako be sekretia badu, be kusenia. Ozan zergia inbertu biztan da, eh? Gona, bakkatuko non zuen, zinema zitzegiten da uste ez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez